Ja, jag, inte, jag alltså före den här artikeln 2008 på brännpunkt, hösten 2008, jag skrev en, en artikel även på våren, men framförallt den på hösten. Före det så publicerade jag, jag fick in en 3-4 artiklar per... ...tugligen miljöinstitut. Jag tänkte att vi kunde börja intervjun med att eh, ta upp den här artikeln som... ...ångpanneföreningen, insentiv... Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademins Miljöstorföretagen Försvinner i Utländska ägo. Eh, Lars Bern är idag ledamot av Stistesen Svenska Dagbladet som är minoritetsägare i Svenska Dagbladet. Han var tidigare styrelseledamot i Svenska Dagbladet. Han är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och han har varit det sedan 1988. Han är även ledamot i Etikkollegiet. Tidigare har Lars Ben varit vd i Svensk metanolutveckling, Ångpaneföreningen, Incentiv och Svenska Miljöinstitutet IVL. Han var vice vd i ABB Fläkt. Han var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademins Miljökommitté och vice ordförande i Cancerfonden. Han var även tidigare ordförande i det naturliga steget Miljöinstitut. Jag tänkte att vi kunde börja intervjun med att Eh, ta upp den här artikeln som du fick publicerad i eh, Svenska Dagbladet 2008 Aha. som handlar om klimat mm. eh, klimatfrågan och du har ju skrivit på din blogg att efter den publiceringen så har, du, har det blivit svårt för dig att bli publicerad igen i Mainstream Media. Det är inte bara svårt, det har blivit omöjligt Det har blivit omöjligt Ja, jag har inte jag, alltså före den här artikeln 2008 på brännpunkt Hösten 2008, jag skrev en artikel även på våren, men framförallt den på hösten. Före det så publicerade jag, jag fick in en, tre, fyra artiklar per år åtminstone på den typen av debattsidor då, i de stora tidningarna. Efter det så har jag blivit konsekvent refuserad överallt. Så då, därför har jag slutat, jag försöker inte ens skriva artiklar. jag tycker det är helt meningslöst. Sen kom ju Newsmill. Och fyllde det behovet. Och de släppte ju in. Det var ju PM Nilsson som startade upp Newsmill. Och han släppte ju fram mig. Och jag var ju en väldigt flitig skribent under Newsmills historia. Mm. Hur många artiklar fick du in på Newsmill? Ja, ska vi säga 40. Så. Under den tiden de fanns. Kan de, de var väldigt väl läst. Kan det ha blivit ännu svårare att få in artiklar i Mainstream media efter att du har varit publicerad i Newsmill? Nej, jag tror inte det hade någon betydelse ärligt talat utan jag tror att det var helt enkelt att min uppfattning eller miljö- och klimatfrågor gick utanför de åsikter som, som man accepterar och därmed så blev jag märkt. För det var ju så i den här artikeln du fick in på Svenska Dagbladet så ifrågasatte du den, den, den politiskt korrekta Föreställningen om, om global warming? Ja, absolut. Jo, det gjorde jag. jag pekade ju på att det fanns en rad andra faktorer som påverkade klimatet. Och, och jag pekade på svagheten i alarmisternas påstående. Att visst, jag, jag förnekade ju inte på något sätt att det finns en mänsklig påverkan på klimatet. För det har jag aldrig gjort. Men det jag alltid har vänt mig mot är alarmismen som är våldsamt överdriven Och i och med att jag jobbat med miljöfrågor ända sedan 70-talet. Jag har varit vd för ett av våra ledande miljöinstitut så har jag ju varit med om alla överdrivna miljölarm. Så att jag är ganska luttrad. Och, och det här är det mest våldsamt överdrivna miljölarmet någonsin det här om klimatet. Alltså. Sen var det då 20 professorer eller 16 professorer och fyra docenter som skrev en artikel där de sa att Lars Bern har rätt och försvarade mig. Och då, vad jag kan förstå, jag har inget bevis för det, så, så fick inte debatt, debattredaktören på Svenska Dagbladet publicera den. Utan de refuserade den. Och, och När jag frågade honom så sa han att debatten var ju nu slut och det, det hade inget intresse att publicera den och då gick jag till PM Nilsson med den där artikeln på Newsmill som fanns då och han tog in den och jag tror det var den mest lästa artikeln under hela Newsmillens historia den fick ett enormt intresse enormt många kommentarer så att, att den inte hade ett allmänintresse var ju fullständigt lögn mm. utan vi, den var politiskt inkorrekt då. vi kanske ska lägga ut den på Newsvoice då ja det tycker jag absolut ja. den här artikeln som du fick in trots allt på Svenska Dagbladet. Ja. Hur, hur, hur tror du att du fick in den i eh, huvud alltså, den, den borde ha blivit stoppad den också. Jag, jag hade ju skrivit en del artiklar på Svenska Dagbladet tidigare. Och jag hade, tycker jag, en bra relation med Sun Olafsson som var debattredaktör. Jag tror han hade någon en sympatisk inställning till undertecknat Även om han och jag inte alltid haft samma uppfattning. Han hade ju släppt in mig även eh, våren innan... Då skrev jag en artikel om den här etanolsatsningen där jag kritiserade Naturskyddsföreningens ordförande för att han ställde upp och gjorde reklam för det. För jag menar på att den var ju allt annat än miljövänlig. Den satsningen är ju bara, bara gjord av politiska skäl jag har inte ett skvatt mm. att göra med miljö. Och det råkade jag veta som jag under min tid på Volvo jobbade just med de frågorna. Och vi hade då en ganska eminent eh, debattväxling. Det blev många artiklar efter den på, på brännpunkt. Och sen kom ju då den här, på hösten där jag frågan satte hela frågan. Och då tog Suni in den och det, reaktionen blev ju våldsam. Alltså, det är ju få artiklar på brännpunkt som jag tror det, det alltså den hade betydligt fler kommentarer. än vad en partiledare sen gång får när de skriver. Mm. Eller när de skrev nu tar de ju inte in kommentarer längre, men då gjorde de det. Jag tror jag hade uppåt 500 kommentarer på den här artikeln. Varav minst hälften var då väldigt sympatiska. Och sen var det då hatkommentarer om vilken fruktansvärt idiot jag var. Och vilken fara jag var för mänskligheten. Så det var båda och. Du har ju fått medhåll kan man ju tänka sig nu de senaste åren. Med, med dina tankar om klimatfrågan. Det har ju hänt en del sedan 2008. Har du, har du följt den utvecklingen? Ja, jag följer klimatfrågan. Jag, jag har ju startat min egen blogg där jag skriver en hel del om klimatfrågan. Jag har en nära relation med Sveriges ledande klimatforskare, den högst meriterade klimatforskaren i Sverige som heter Lennart Bengtsson. Och Lennart och jag vi har ungefär samma syn på klimatfrågan. Vi tillhör inte dem som säger att människan inte påverkar klimatet, för det gör vi. Men då ska man veta det: att mänskligheten har påverkat klimatet i 10 000 år. Det började med när vi började hugga ner skogar för idka jordbruk så påverkade vi klimatet. Och sen har givetvis industrisamhället inneburit en ännu större påverkan. Men fortfarande är det så att människans påverkan på klimatet är ganska ringa jämfört med de naturliga faktorer som i flera miljarder år har styrt klimatet på jorden och gjort att det har varierat väldigt starkt. Mm. Och de sopar man ju under mattan i den här politiska debatten eftersom man inte kommer åt dem politiskt. Så låtsas man som de inte finns. Mm. Så att han nu har samma uppfattning. Vi tror inte på alarmismen. Vi tror inte det. Särskilt alarmerande den påverkan vi har idag. Det finns andra miljöfrågor som är betydligt allvarligare. Mm. Och, men den är inte ens en så nyanserad uppfattning Går att torrföra i dagens debatt mm. Det är förfärligt egentligen. Du har ju blivit framgångsrik bloggare istället Du har din blogg Antropocene som har över 50 000 besökare ja, Vissa veckor har jag 50 000 ja. besökare Men den ligger mellan 20 och 30 000 en normal vecka mm. Du har ju suttit som, uh, uh, du har suttit som styrelsen på Svenska Dagbladet Ja. Och, och vad, vad, om du utgår från dina kunskaper och erfarenheter där, vad, hur tror du att media styrs upp på det här sättet som du har fått erfara? Ja, alltså till att börja med så är ju, jag, jag kom in i Svenska Dagbladsstyrelsen som eftersom näringslivet, ett antal företag var delägare i Svenska Dagbladet på 80-talet. Då valdes jag in i styrelsen som näringslivsrepresentant, men jag valdes även in i stiftelsen Svenska Dagbladets styrelse. Sen satt jag i bolagsstyrelse ett antal år till det blev en twist om, om chefredaktörsfrågan och då fick, blev jag tvungen att lämna för att ägarna ville inte ha mig kvar. Men jag har varit kvar i stiftelsen och jag har alltså följt tidningens utveckling under nu 30 år på första paket kan man säga och titta vad som har hänt. Och eh, då kan man fråga sig varför har media utvecklats på det här sättet? Jag, jag tror inte det är något specifikt för media utan det är ju hela vårt samhälle som har blivit väldigt intolerant. Va? Det är alltså vissa politiker som har fått för sig att man ska skapa vad de kallar för en demokratisk värdegrund. Som ju inte alls har med demokrati att göra överhuvudtaget utan... Vad man vill göra det är helt enkelt att smala av vad man tillåter människor att påverka i politiken. Man flyttar undan vissa frågor och de ska inte underställas väljarna för väljarna begriper inte det. Och det som har varit den främsta förespråkan för den linjen är ju Bengt Westerberg, den tidigare folkpartiledaren. Han och vi kommer ihåg, han, han har ju demonstrerat när han reste sig när Ajan Vaktmäster kom in i en tv-studie efter valet. När nu demokrati kom in i riksdagen. Och, och han är ideologiskt kvar till det här i väldigt stor utsträckning. Och sen har då andra politiker tagit upp det. Mm. Och hela journalistkåren har ju svängt över från att vara en kritiskt granskande kår mot den politiska makten. Och istället blivit en megafon för den politiska makten. Och det tror jag har att göra med en försvagning av mainstream media. Som hänger samman med att det är en döende industri. Den nya it-teknologin gör att de gamla medieföretagen har ökande problem och de får hyvla bort journalister i stort sett varenda år. Jag var ju med, den processen började på Svenska Dagbladet när jag kom in i styrelsen, att vi började säga upp journalister. Och det är självklart att och om de här stora medieföretagen sig av med en, den ena kvalificerade journalisten efter den andra som kan tänka självständigt så till slut så blir det ju bara kvar ett gäng som fjäskar för politikerna för att få något att skriva om. Mm. Och där tror jag vi har förklaringen. Det är ett litet okvalificerat gäng journalister som inte längre kan vara specialister på någonting. De måste vara allmän skribenter nästan allihopa. Och, och deras bildningsnivå har alltså gått ner och för att de ska få något material att skriva om så är de väldigt beroende av att ha tillgång till politikerna. Och därmed har de blivit politikernas megafon. Man kan man inte tänka sig att näringslivet och storföretagen mer och mer påverkar vad tidningarna skriver genom att de på något sätt är med i ägandet? Nej jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte, ägarna har väldigt lite inflytande över vad som skrivs utan jag, jag, tror, jag, det, jag, jag tror de som har inflytande över vad som skrivs det är de som har något att erbjuda media i form av nyheter och, och därför vill de, vill de här tidningarna hålla sig vänner med, med politiker och makthavare och det gäller även makthavare i näringslivet givetvis makthavare inom kulturlivet de vill inte bli svartlistade därför då, då får de inga intervjuer och då har de inget att skriva om gamla tiders journalister de kunde själva rota fram saker och ting och var inte alls beroende av att ha en nära vänskaplig relation med, dem, med makthavarna det är dagens journalistkår de är beroende av det mm. och därmed så blir de inte längre en kritisk granskande kraft utan de, de blir en megafon för de som har makt. Och det är jättefarligt. Kan det vara så att internet. Eh, att internet har kommit in i bilden. Har försvagat pappersmedierna. Och därmed media. Ja i högsta grad. Självklart är det ju så. De, internet och, och givetvis tv också. Men det intressanta är att den här krisen. Drabbar ju även. Schemalagd tv. Människor tittar mindre och mindre. På schemalagd tv. Och mer och mer på. Youtube och annat, de, de bestämmer själva vad de vill se helt enkelt. Och sen har vi fått sociala medier där, där väldigt mycket material sprids. Mm. Och det är ju ganska intressant, jag, jag går ju bara till mig själv. och jag funderar på var inhämtar jag mina nyheter idag? Jag inte är det från Aktuellt och Rapport. Aktuellt rapport är ju helt förutsägbara i valet av vilka nyheter de lägger ut Jag sitter och tittar på Facebook vad mina Facebook-vänner har lagt ut Jag går ut på andra sajter på nätet och där hittar jag de intressanta nyheterna vilka Och de kommer mycket snabbare där än vad de kommer på Aktuellt rapport Vilka nyhetskanaler tittar du på? Jag, jag tittar. För det första så, så, i och med att nu vi har, har kabel-tv så, jag, jag, jag, om jag ska titta på nyheter, tittar jag ju hellre på Al Jazeera, CNN, BBC. För, bara för att ta några stora som är betydligt bättre än, än SVT. SVT är ju fullständigt erbarmliga och, och för de ska ju vara politiskt korrekta så att, Ofta, en, en, om det är en halvtimmes nyhetssändning, så tas mer än hälften upp av fullständigt oväsentliga saker som man av politisk korrekthet och kör. Att någon har väckt någon blöja på något äldreboende någonstans. Det gör man nu en jättenyhet av. Så vill man följa med de verkligen viktiga händelserna i världen så är det ingen idé att överhuvudtaget titta på svenska medier. Vilka tidningar läser du då, utländska tidningar? Jag läser på nätet, jag går in och tittar på New York Times, Wall Street Journal, jag tittar på de engelska tidningarna, Daily Telegraph, jag tittar på den kinesiska, vad heter det, det finns en tidning i Hongkong, dels har vi China Daily som ju är regeringsorganet kan man säga och sen så finns... South China, någonting som är då en mer fristående, Hongkong-baserad webbtidning. Det är de jag läser. Ibland läser jag även Russia Today. <hör> och när man citerar det så får man alltid höra att det är ju Putins propagandakanal. Och då säger att allt, allt är propagandakanal för någon. Så man måste ju alltid ha klart för sig var det finns ju intressen bakom. Finns det några speciella journalister du läser? De, det finns ju många journalister som bloggar som inte blir publicerade som du. Jag, jag uppskattar väldigt många av våra unga tjejer i journalistkåren. För de är ju mycket, mycket duktigare och mycket, mycket ärligare i sin nyhetsförmedling än vad de infödda svenska journalisterna är. Det mest erbarmliga exemplet i den svenska journalistkåren är ju Erika på SVT. Som liksom sprider sin politiska agenda fullständigt ogenerat. Och det, det, det, det, man blir fullständigt förstömmad att hon får hålla på som hon gör. Men det är ju då ett exempel på hur public service fungerar i Sverige. Finns det några... Ska man säga... Kontroversiella sajter du tittar på som driver tesdrivande journalistik? Jag högsta ja, Man hittar ju ofta det mest intressanta. Där. Jag tittar på Avpixlad till exempel. Ja, jag, jag erkänner det. Jag, och jag tittar jag tittar på fler. Flashback? Flashback har... är inte så mycket. Men det har hänt att jag har gått in på Flashback. Fria tider har vi tittat på någon gång. Och sen tittar jag på alla de andra också. I eh, ja, månad tid alltså så sitter jag och ofta är det ju så om tar du en sån som avpixlar till exempel det, vägen dit går ju <gör> ofta via Facebook. Om vi går tillbaka till Svenska Dagbödet de fick ju en ny ägare här i Kipstad. Och hur påverkade det Svenska Dagbödet anser du? Det var ju i samma veva som Persie Barnevik fick makten på Investor. Investor, den största aktieägaren. Och han var ju... Han accepterade ju inte att ha ett förlustföretag i portföljen. Så han gav order om att det skulle säljas. Och då lyckades Mats Svegfors, som då var chefreaktör, hitta DN som skulle köpa. Alltså Bonnier skulle köpa Svenska Dagbladet Och det var den sista... Eh, stora insatsen som vi gjorde från stiftelsen styrelse, stiftelsen Svenska Dagbladet. För då sa vi nej. att ja, Det är ju inte klokt. Tanken var ju då att göra två DN med olika ledarsidor. En som skulle heta DN som heter Svenska Dagbladet. Och det var ju först ett orealistiskt projekt. Det var ju dumt så det var inte sant. Va. Men för Barnevik var det ju så att bara bli av med skiten. För han ville inte ha det kvar va. Men då sa vi nej och då fick man fortsätta gräva och då hittade man Schipstedt. Så att det var någon gång alldeles kan det ha varit 98 eller sånt här mm. som det här inträffade. Och eh, man kan säga att Schipstedt satt ju tidningen på fötter och såg ju till att man fick in professionellt folk och bra ledning och sådär. Så att tidningen började ju gå bättre ett tag. Och, och de har ju ryckt upp tidningen affärsmässigt. Men eh, Problemet var ju då att man började plocka redaktionsfolk från Aftonbladet och, och det har ju inneburit att Svenska Dagbladet idag är en vänstertidning om man ser till nyhetsurval och sättet att vinkla nyheter och den moderata och näringslivsvänliga sidan, den finns bara kvar på ledarsidan tyvärr och det finns ju då ett utbrett missnöje inom näringslivet med att den här tidningen som man ursprungligen har stöttat hårt, har utvecklats på det sättet. En, en teori är ju att eh, eftersom Kipstad är norskt och, och Norge NATO, ja. att man får ett amerikanskt inflytande över SVDs eh, artiklar. Kan man tänka sig att det funkar så? Ja, jag har aldrig tänkt på det i de <hör> termerna, men, men det vet man ju ja, det, det kan mycket väl vara så. Om man på... Det var ju en intensiv NATO-debatt på Svenska Dagbladet. Ja, och så har vi den här, den här ubåtsincidenten ja. som blev som en eh, marknadsföring av, eh, av eh, Saab som skulle ja. bygga urbåtar. Ja. Det var ju väldigt konstigt. Ja, jo, nej, jag, jag vet inte om det finns sådana samband, men, men man, man kan ju alltid fantisera ihop att det finns konspirationer bakom. Jag är inte säker på det. Om du tittar ute i världen, vilket land tycker du har ett fungerande media? Alltså en variation av olika typer av tidningar som representerar olika typer av perspektiv? Ja, det var en väldigt svår fråga. Det är självklart att de stora länderna är bättre än Sverige. Sverige är en liten ankdam och alla är beroende av varann. Så här är det väldigt svårt att få en väldigt bred bevakning. Nu Går vi till USA... Storbritannien och Tyskland så är det ju bättre. Det är ingen tvekan om det. det finns, även om det finns tidningar där som är oerhört ensidiga så finns det ju alltid någon tidning eller tv-kanal som även motsätter sig det här och har en annan uppfattning. Så att medborgarna isoleras inte från sanningen som vi gör i Sverige. Den som följer svenska mainstream-media blir ju i princip hjärntvättad. Ibland blir man ju chockad när man ser nyhetsurvalet i svenska media och börjar titta på utländska kanaler och hittar saker som händer i världen som knappt avspeglas här. Men var det inte värre förr i tiden på 80-talet när vi hade, vi hade boktipset och vi hade alltså sådana här program där man... Det var väldigt få program på den tiden. Var det inte värre då med, med vad man skulle läsa och vad man skulle tycka och tänka? Antagligen. Det är bara det att då märkte vi det inte. För vi hade inga kanaler som, som avspeglade andra uppfattningar. Så det har givetvis på något sätt varit så här väldigt länge. Men, men den här, det som. Har att göra med den politiska debatten. Där är det nog värre nu än vad det någonsin har varit. Detta att vi, vi avskärmar oss ifrån en mängd problemställningar i samhället som vi inte får debattera överhuvudtaget utan att bli stigmatiserade. Det är ett nytt fenomen. Det var ju en intressant debatt som pågick. Det var tre artiklar som publicerades på Svenska Dagbladet som handlade om. Sveriges psykologiska försvar och det var generaldirektören på MSB som började den, nej som, som var med i den debatten men den inleddes av en person från en uh, svensk militär think tank och det handlade då om uh, alltså Sveriges beredskap psykologiskt gentemot omvärlden och den, den jag vet om du läser den men den, den okej okay, den den, den, den det sista slutrepliken av den debatten handlar om att Russia Today var det stora hotet mot Sverige. Uh -huh. Jag delar inte den uppfattningen alls. Russia Today ger ofta väldigt intressanta nyheter som inte speglas i svenska media. Och, eh, som sa, när man lyfter man fram dem i debatten så får man ju omedelbart argumentet guilt by association i och med att det är då eh, kan, anses vara Putins röst. Men det innebär ju inte att man kan ju faktiskt kolla det som skrivs mot andra medier och ofta så är det ju korrekt det som står där. Inte alltid. Utan mm. Det är självklart väldigt mycket propaganda i det och ryssarna är ju oerhört skickliga på det. De har ju lyckats rekrytera Larry King, ett av USAs mest kända tv-ankare ja. från CNN. Och han kör ju sitt eget race och han, han kritiserar till höger och vänster och ställer svåra frågor. Ja. Så att uppenbarligen så finns det amerikanska journalister som, som inte gillar amerikanska medier kanske, utan, vill, utan de dyker upp på andra ställen. Jo, idag är det ju väl så på många håll att, att det, det, det, det finns ju väldigt starka krafter som vill återskapa en väldigt polariserad värld kan man säga. Men jag tror att det är i princip omöjligt med den väldigt mångfacetterade medievärld vi är på väg in i. Det kommer inte att gå att göra det. Utan man kommer att lyfta fram väldigt många olika aspekter. Det gör att situationen när det gäller politisk opinionsbildning blir bara mer och mer komplex. Och det här att man vill återskapa den polariserade världen, det finns ju ett militärindustriellt komplex givetvis bakom detta. Om vi får en värld där det råder stor harmoni så kommer vad som har inträffat, när vi trodde vi hade det kan man säga, efter kalla krigets slut. Efter att muren föll så har ju hela Västeuropa avrustat sitt vi och beklagar oss över idag. Och det har självklart satt avtryck i det militäri-industriella komplexet. Deras resurser har minskat. Och det som nu håller på att hända då med, med konflikten med, med Putin och Ryssland är ju deras perfekta storm. För nu börjar alla rösta igen och då köper man mer vapen och så flödar pengarna in. Så so it's full of the money. Ja. Men då är vi inne på kanske kärn, kärnproblemet då med, med ett av kärnproblemet med media. Det handlar inte bara om internet och sådana saker och att folk bloggar och läser på andra ställen utan det handlar även om en påverkan från ett, en stor industri. Ja, självklart att det finns väldigt starka ekonomiska intressen som, som påverkar och som ligger bakom opinionsbildningen. Jag har ju då när det gäller klimatfrågan så har jag ju lyft fram en faktor som, som är ju svårgripbar men som ändå är fullständigt uppenbar när man analyserar Det är att de krafter som, som ligger bakom de här larmen är ju väldigt mycket anglosaxiska eh, think tanks. Rika anglosaxer, Rockefeller och så andra. Och då frågar man sig vad är deras intresse? Jo. Alltså de är ju lite i panik, de ser att, att makten i världen håller på att glida över händerna därför att tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts till Asien. Och tanken då att skapa en, en global governance med FN som centralpunkt är, har börjat bli ganska tilltalande för de här kretsarna, därför där har de fortfarande ett inflytande. Västvärlden har ett oproportionerligt stort inflytande i FN. Och de här krafterna vill gärna se att FN får en mer central roll och att man alltså kan bromsa utvecklingen för Kina och Indien och Ryssland, BRICS-länderna. Det tycker jag är ganska uppenbart. Och då har det här med klimatlarmen blivit en väldigt tacksam grej. För kan man lägga sorten på energianvändningen i Asiens stora ekonomier så bromsar man ju deras ekonomiska utveckling. Men hur, hur tänker du att den här påverkan sker då på, på medien? Från de här industrierna till att man, hur man väljer vad som ska skrivas och hur man ska skriva om de ämnen man väljer ut? Ja, alltså jag, jag, jag, jag går tillbaka till det jag sa tidigare. Jag tror inte det är så att de sitter och ger order utan det är helt enkelt så att, att Journalismen är för lite kritisk idag. Journalister fjäskar för makthavare för att få tillgång till dem. För den som får tillgång till makthavare, han blir framgångsrik som journalist. Va? Vi har ett väldigt stort stort inslag idag. Och, och, och då utmanar man inte makthavarna. För då blir man, får man ingen intervju nästa gång. Va? Det är bara så. Mm. Och, så därför får du en indirekt påverkan på media- Genom att media är för beroende av att hålla sig vän med de här personerna. För att få tillgång till dem. Vi har ju fallet Udo Ulfkotte. Den tys ja. tyska journalisten som gick ut med en bok och erkände att han, att han var ja, typ betald av USA för att skriva pro-amerikansk tysk press. Ja. Hur, tro, hur vanligt tror du att det är? Ja, det tror jag är ganska vanligt att. Det finns kampanjer ifrån, från olika mäktiga länder och även andra där man indirekt betalar pengar. Det har ju nyligen också avslöjats hur ryssarna betalar väldigt många miljöorganisationer för att de ska sätta käppar i hjulet för skiffergasutvinning i både USA och Europa. Till och med Sierra Club i USA får, har, har avslöjats med att indirekt få pengar från Putin. Jag, jag tror alla ut nyligen på Facebook någon artikel om, om det, där man ansåg sig kunna visa sådana samband. Och det det, det förekommer inte åt båda hållen. Amerikanska intressen påverkar pressen genom att ge journalister betalt för att skriva vissa saker. Det tror jag förekommer. Tror du att det finns svenska journalister som blir skärmerade på det sättet? Ja, det skulle inte förvåna mig då. Men jag har inga bevis för. Men jag skulle inte bli förvånad om det avslöjades att det var så. För att det är Udo Ulfkottes fall då och då åkte han ju över till USA. Han blev överbjuden dit. Mm. Och så fick han vara med på tillställningar där. Och sen när han kom hem så så hade han, visste han vad han skulle skriva om. Mm. Och det är ungefär lite grann som i läkemedelsbranschen, alltså att läkemedelsbranschen betalar konferenser och bjuder över läkare. Det påminner om det? Ja, i läkemedelsbranschen går det ju till och med till så att läkemedelsföretagens forskare skriver artiklar som man sedan övertalar kända professorer att satsa sitt namn under. Det har ju avslöjts flera gånger att det är på det sättet. Så att visst, det förekommer ju systematiskt manipulerande på det här sättet av det som skrivs och läggs ut. Och det är därför, jag menar, det har ju Jesus alltid gjort det va? Om man funderar lite grann. Det vore konstigt om det inte har gjort det. Det är bara det att nu får vi reda på det. I och med att vi har gått in i en ny tidsålder, it-åldern vi har sociala nätverk där information som läcker ut sprids snabbt. Det går inte längre att hålla någonting hemligt. Vi såg det som avslöjas igår från, vad heter det? HS, den här banken. Ja, du får kolla vad den heter. Den här banken. Där någon it-killa hade snott hela kundregistret och la ut denna bank som har varit som en skottsäker skyddsrum för pengarplaceringar tidigare. Plötsligt ligger de ut över hela världen. Och det var ju likadant när, när det avslöjades mejlväxling bland de här klimatforskarna 2009. Det går inte att hålla någonting hemligt längre. Så vi får reda på allting för eller senare. Snowden är ett annat exempel. Då. Vi får reda på vad makthavarna håller på men De kan inte hålla på i det fördålda. Det är omöjligt i dagens värld. Men ändå är det som att Sanningen så att säga, den, den, den, den blir överskuggad av eh, konsensus om hur det egentligen är. Det finns ju fortfarande en... Alltså sanning, sanningen har svårt att, att överleva i dagens medievärld, tyvärr, tycker jag. Kanske, ja. kanske särskilt i Sverige, jag vet inte vad du tycker. Nej, jag tror det är globalt. Sanningen har svårigheter att överleva. Och, och, men sen är det också så att sanningen är ibland väldigt komplicerad då. Vad som är sanning påverkas ju väldigt mycket av värderingar och sånt, hur man värderar olika saker. Det finns inga enkla sanningar, så att det, visst jag håller med om att det är svårighet, men, men det är ändå detta att vi har fått ett fritt informationsutbyte i världen kommer att totalt revolutionera världen. Och, Maktavarna måste hitta sätt att förhålla sig till det här och idag är de nog väldigt vilsna tror jag, de vet inte riktigt hur de ska göra Vad tycker, Hur tycker du att Sverige ska utvecklas när det gäller medier och uh, nyanser på, på verkligheten, hur den beskrivs? Ja, jag, tycker, uh, jag, alltså jag, kommer, jag har ju skrivit när det gäller min blogg att det är en libertariansk blogg jag, jag vägrar att uh, sortera in mig inom partifållet jag, jag tycker att allt som befrämjar människors frihet och rätt att fritt uttrycka sig det åt det hållet vi ska försöka utvecklas. Medan vi ju ser att makthavare inom många områden kämpar förtvivlat för att begränsa den här friheten. Så det är en kamp mellan vanliga människors Frihet och makthavares behov av att kontrollera oss och begränsa vår frihet. Det tycker jag är det största problemet. Och jag, skulle vilja, jag hoppas ju att de frihetliga krafterna vinner och vinner mark hela tiden. Det finns ju relativt goda förutsättningar för att de ska göra det. För Jag tror det kommer att vara i praktiken omöjligt för den som ska utöva makt. Att kontrollera nyhetsflödet och informationsflödet. Utan eh, de som lär sig och spela med det på ett skickligt sätt, det blir morgondagens vinnare. Mm. Och de som inser att det går inte att hålla saker hemligt längre. Det är omöjligt i den här världen. Och det, ta, ta det här med de här bankkontorna. Flera hundratusen bankkunders konton avslöjas. Det behövs liksom bara en liten sån här minnesstick i en dator va, så plockar någon med sig där. SCA-skandalen, kanske inte direkt tecken på det men där var det var en pilot som tog med sig en logbok va, och där han hade detaljerade uppgifter om alla flygningar som han sen väl har sålt då för en slant i några journalister. Och det har ju sålt massor med lösnummer för Svenska dagblad Och vi ser att alltså, det går inte att hålla saker hemligt i den här världen. Förr i världen så gick det lättare när allting var skrivet på papper och man var tvungen att kopiera pappersark. Det tog tid och det var otympligt och det var svårt att dölja vad man höll på med. Idag är det sekundens verk och därför så tror jag att, jag tror att vi går mot en värld med större öppenhet. svårare att dölja saker och det är i så fall positivt. Och, och skyddet för visslare, whistleblowers, ska det öka? Finns ja, det Absolut. Försöken att tysta människor som... som jag, jag tycker det är bra att vi har whistleblowers. Det är ju, de ställer ju till oerhör skada ibland. Men, men jag tror nyttan med det de gör är större än skadan faktiskt. Ja, de, det behövs ju whistleblowers för att det är svårt att få fram information. Ja. Så att om, om samhället vore mer transparent och hade mer tillit till medborgarna kanske vi ska slippa whistleblowers. Ja. Sen är det ju fortfarande så att det mest otacksamma man kan göra i den här världen det är att vara whistleblower. För whistleblowern blir ju ofta krossad. Det är sällan som du blir framgångsrik på att vara whistleblower. Mm. Säga sanningen är aldrig populärt. Men du har ju skrivit Böcker som är lite visslande, så att säga. Ja, Eller hur? Ja, lite kanske. Men i, alltså jag tillhör inte. Jag är ingen whistleblower på det mm. sättet att, att jag avslöjar avslöjat hemska, eh, hemska hemligheter. Men däremot så har jag ju. I, i och med att jag nu är fristående och inte bunden av några intressen, så kan jag ju utan att snegla på andra intressen kritiskt granska vad vissa aktörer har haft för sig. Och min senaste bok som jag ju gav ut i november på Ekelid, Var tar våra kronjuveler vägen? Eller Varför försvinner våra kronjuveler? Den handlar om en kritisk granskning av hur vi har tappat våra bästa företag och vilka som har varit ansvariga för det. Och det är ju att jag har ju ingen anledning att himla med var ansvaret ligger. Och orsakerna till det. Mm. Men det gör den ju inte populär men jag är pensionär så det spelar så stor roll. Och man hittar det på webben på adressen? Lars på webb Alltså min mejladress. Nej. Nej, inte mejl. Webben. Alltså. Mm, Antropocene.se okay. mm, Och antropocene utan H. Men med ett E på slutet. Då rekommenderar vi alla eh, lyssnare att besöka Lars ja. Berns blogg. Ja. Och så tackar vi för en jätteintressant intervju. Ja.